Nu, jävlar! Välkomna ska ni vara till våran Playstation 5 special som vi har typ hypat i två veckors tid. Ja ja men Vi har hypat det här mer än vad Sony hypade sitt eget event. Det kanske vi har. Ja jag tror fan det. De har hört käften om allting i två år typ. <laughs> Fast jag kan tycka att det är ganska kul att man håller käften om en sån grej och sen bara kommer det. Ja ja, det håller jag med om. Fallout 4 var ju en perfekt sån där E3 då bara, ja ah, det här kommer snart typ om några månader. Ja, de hade en sån snygg animation som visade när det skulle släppas, kommer jag ihåg. Mm. Och så var det, det var typ ett par, tre månader bara, tror jag. Det kom väl mm. på hösten, det är i oktober, november någon gång. Ja, jag vet att jag skulle köpa det i någon affär och så hade de inte det hemma. Då köpte jag det i panik, digitalt. Och sen så visade det sig att jag inte tyckte det var så kul. Nej, det är samma för mig. Men alltså, jag känner, jag har gått på den niten några gånger nu. Det är, Uh, det är det här spelet Och jag glömmer alltid av vad det heter Det heter väl Outer Worlds Med S mm. uh, som De som gjorde det här New Vegas Ja just det uh, De gjorde ju ett eget sånt som skulle vara lite Fålad taktik. det var ju med på Humble Bundle här nu För några månader sedan Är det Wasteland du tänker på eller? Nej uh, Det heter Outer Worlds uh. Okej okay. Nu ska se så att jag inte säger rätt. Jo då, det är mm. rätt. The, The Outer Worlds heter det. För jag vet ju att New Vegas tyckte jag var jag tyckte det var lite vassare än Fallout 3 just för att det mm. kändes mycket mer Fallout om man tänker på ettan och tvåan. Ja, eh, Men det var ju för det att det var jag... gamla Black Isle-medlemmar som har varit med och gjort det ja, spelet. Och det, är, Exakt. Så nu kommer ju det här Outer Worlds då, som är en liten sån... Eh, ett fallout. Men vad är det man brukar säga? Man brukar säga spirituell uppföljare. Mm. Har man lite fantasi så skulle man nog kunna kalla det för det, tror jag. Men jag märkte ju att de där spelen passar inte riktigt mig. Jag tycker att de borde vara helt perfekta. Men det är någonting som jag inte gillar med dem. Bara. De är rätt speciella på något sätt. Ja, och jag tänkte nu då, tror man fick det här testade gratis i alla fall, så installerade jag det, men... Jag han gör ett par uppdrag Och sen så liksom kör jag fast i ett uppdrag rätt tidigt Och så förstår man inte riktigt på mekaniken i spelet Och så blir det så här Nej, det här är faktiskt ingenting för mig Nej Så blev det den här gången också Och det var ju skönt då att man inte hade betalat Å andra sidan så tror jag Jag hann knappast spela de där två timmarna Så jag hade nog kunnat refunda det eh, På stil också Jag testade ett... Eh spel. Jag tror man får något jobb som någon typ av civilingenjör eller någonting i Kina. Okej. Okay. Jag tänkte, men, ja, men jag skulle vilja lära mig att programmera. För det verkar ganska kul. Och sådana här små övningar man kan göra som kanske är mer riktade för barn som går på lågstadiet. Jag tänker liksom att, ja men det här är väl en bra början. Det skulle vara kul att lära sig det här. Jag tyckte ändå att det var ganska kul att bygga hemsidor med HTML en gång i tiden. När man skriver kod. Och ändå lär sig liksom skelettet i saker. För att det ska oh, hända just. grejer. Jag tänkte att det här spelet kanske är bra träning då. Tjengen heter det. Uh -huh. <laughs> och så testade jag det. Och bara, va? Och sen så får man typ. Man, man jobbar för ett företag. Man ska designa saker. Och så får man en massa mejl från kollegor i spelet. Och sen säger den så här: Du måste läsa den här instruktionsboken. Ja, okej. Okay. Och den leder till en internetlänk då. Och så tittade jag. Och det var ju en PDF på rätt många sidor. Ja, oh, fantastiskt. Som ska förklara saker. Och eh, hängde inte med riktigt. <laughs> men. <laughs> jag klarade första banan. Och så är det så här: eh, Du får bara använda max så här många. Lines med kod mm -hmm. Och Är man duktig på att programmera så kanske man inte behöver Skriva så många olika kommandon För det blir ju rätt stökigt Utan att man kan komprimera det På något annat sätt med någon längre Kod eller någonting ja, just det. Och inte så många separata Så har jag fattat det i alla fall Men jag klarade första banan Sen kommer jag till andra banan Och var säger va? Vad är det här? Vad är tanken att jag ska göra? Och så provade jag Och så var nej, jag är begränsad Jag kan inte skriva 16 rader kod När jag ska skriva typ 3 Nej, det är tufft alltså Så jag fattar ingenting Och så kollar jag på nätet vad, vad, vad är allt det här? Finns det någon liksom Lathund eller någon förenklad Instruktion Till hur man ska göra? Det var det en intervju med en av dem Som hade gjort det? Nej, det här är ett spel Av programmerare, för programmerare <laughs> Ja, okej okay. Och då kände jag att nej Då är det nog ingenting för mig Då kanske nej, det... jag behöver ha något lättare Först då Någon typ av programmeringsprogram Där jag inte behöver skriva så mycket Utan att kommandorna finns klara Det vill säga att jag kan klicka i alla fall Om det här mm. är större än Eller vad fan det nu kan vara Så händer det här att man kan bara välja det i en meny mm. Kan börja där i alla fall Ja Så då kände jag att nej, det här är ingenting för mig Håller på att göra kretskort till någon eh, Övervakningskamera Som ska aktivera något batteri Någonstans Som sen ska starta upp någon Lampa som ska blinka i olika färger Beroende på vem som dyker upp Alltså helt superkrångliga saker Som jag kände att Nej Det är får nog ha en ingenjörsexamen Om jag ska fixa ja, ja. Det var på så sätt Ungefär Ja Ah, ja, så kan det gå. Mm. <laughs> When the hasp isn't on. <laughs> ja. Men jag tänkte att vi skulle kunna dra igång med ämnet ganska snabbt. Ja. Det... För att det är det... bra, för jag har varken sett eller spelat någonting mer än att jag tror att jag har sett typ alla avsnitt av Tony Affe men nu. <laughs> Ja, jag har spelat lite Final Fantasy 12, har jag gjort till mm. Switch Men jag orkar fan inte prata om det just nu Utan vi Nej, bara då kör Då vi det helt enkelt Ja, jag känner lite det Vi har pratat om Final Fantasy tidigare Så att, mm. ja, det, är, det är lugnt där Utan vi kan helt enkelt prata lite om Den här Playstation 5-grejen som sändes igår Ja, precis Ska vi innan vi går på det riktigt intressanta så kan vi väl bara konstatera att det var ett event som event brukar vara. Att jag, ja, det får helt klart godkänt i hur det var uppbyggt, tycker jag. Vi mm. har bara sagt att jag tycker att det brukar landa i ungefär det. Här. Det är som Osskarsskalan. Den är alltid kort och gott bra. Och det tycker jag att det här var också. Tycker du ändå att de var effektiva? Absolut, det håller jag med om är, vem, vem har de... gjort spelet, hur ser det ut ungefär När kommer och i, det? Och ibland någon som pratar lite extra Och så fick vi lite, som de påstår ibland Riktigt gameplay <laughs> Ja, det hände emellanåt Och jag, jag tyckte det var bra Och så vill jag bara få det här Vad tycker du om själva konsolen i sig? Den vita och två stycken En digital variant utan optisk läsare Ska vi ha sagt också det spelar ingen större roll för min del, alltså jag tänker väl att om den digitala versionen är billigare så tror jag att det kan vara väldigt värt för de som skiter i att köpa fysiska utgåvor Jag är ju faktiskt en sån person Ja, och då är det väl onödigt att ha en Blu-ray-läsare om man ändå inte kommer att köpa fysiska utgåvor Ja, och det skulle väl för min del i så fall vara då, ifall jag skulle kunna tänka mig att sälja min PS4 Och de flesta spelen Men jag skulle inte sälja Uncharted 4 Till exempel mm. Men då kan jag inte spela det då Det är det som är emot För mig i så fall Ja precis ja, Jag kommer väl antagligen att behålla Min PS4 mm. För att jag inte gör Gör mig av med grejer om jag inte har Dubbletter eller tripletter av dem Ja just det Vad tycker du om själva designen i sig då? Men jag är ändå rätt positivt överraskad. Jag trodde att den skulle vara liksom en generisk fyrkant som det har varit några gånger eller av ja, PS2 och PS4 egentligen bara. PS1 är väl också rätt generisk fyrkant. 30 hade de väl lite mer fantasi med. Den, jag gillade designen på TRAN. Mm. Men den här tycker jag ändå var ganska snygg. Ja, jag gillar den här futuristiska sci-fi-känslan som den ger. Ja, men lite så. Däremot så tycker jag att den både Xboxen och den här Playstation 5 har ju presenterats stående. Mm. Och jag tycker nog att båda två faktiskt är snyggare när de ligger ner. På något jag, sätt, det tycker ja. jag. Jag brukar också föredra att ha dem liggande. Mm. För att det, det, det känns lite mer praktiskt på något sätt. Ja, det, man kan alltid lägga in dem i någon perfekt hylla då, tänker jag. Att jag har lite mm. dåligt med plats ifall den skulle stå bredvid tvn till exempel. Så som jag har det just nu i alla fall. Mm. Ja, jag tycker också att det kan vara lite svårt att få till. Nu har jag ju för sig min PS2 stående i ett sånt där ställ som man fick med PS2 när man köpte den första varianten. Den mm. låg av Ja, fast ja. Det, är ju, det är ju bara för att jag har grejer bredvid som behöver få plats, annars hade ja, jag haft exakt. en liggande. Mm. Och ps 1 för kunde man ju vara tvungen att ha upp och ner. <laughs> ja, exakt. För att den skulle... Men det är nog de riktigt tidiga modellerna. Jag hade en kompis som fick ha sin Playstation upp och ner för att den skulle kunna läsa skivor överhuvudtaget. Ja, fy fan <laughs> Funkar inte alls när den var låg som vanligt Men när den var upp och ner så klarar den det mesta Utan större ja. problem Jag vet inte vad det beror på Jag har inte undersökt det ännu vidare Jag tycker bara att det är väldigt fascinerande på något sätt mm, så Jag vet inte om det har någon skillnad Det kanske har någonting med fläkt att göra eller... Ja, antagligen så är det så Någonting sånt Man ska ju inte ha saker i trånga utrymmen egentligen Nej det har jag i och för sig aldrig följt och det har inte varit några problem. Nej, det är samma för mig faktiskt. Nej, men vad fasen... Ja, men jag tycker väl att den är ganska snygg sen. Om jag ska vara helt ärlig så har jag nog aldrig riktigt brytt mig om hur en konsol ser ut. Uh, nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort heller. Men det, det är klart um, de här devskitten som finns på Playstation 5 med det här det är liksom ett V-format nedgång i den på något mm. sätt eh, Hade den sett ut så, då hade jag ju känt att Den här var fan inte snygg Nej. Det hade jag ju tyckt då men då sedan, den sett ut som en multitapp eller någonting till någon gammal ja, konsol exakt Och då, ändå så hade jag väl känt att Det är klart, det hade väl inte hindrat mig från att eventuellt köpa den Förstås, för det är ju trots allt spelen Men då hade jag ändå känt att Det här hade de kunnat göra mycket, mycket bättre Och mycket, mycket snyggare ja Nej men fan, nej, det är ju, Jag har väldigt svårt att tänka mig Att man köper en konsol för att den är snygg Det är ju verkligen Långt ner i prioriteringslistan När du väljer en spelkonsol Att den ska se bra ut Ja För då finns det ju ganska många som kanske hade Man hade kunnat skippa Men när Jag tänker efter så tror jag inte det är någon konsol Som jag tycker är direkt ful men det är också det att man kanske har Man förknippar dem med någonting ganska trevligt. Vilket är att ja. spela på dem. PlayStation, de allra första, är ju egentligen inte särskilt snygg. Nej. Jag tycker inte att Gamecube är jättesnygg heller, får jag ändå ja. säga. Är... Jag tycker att den är sjukt snygg. Men... Ja. Um. Ja, det är inget större fel så. Men den skulle jag säga att så det är så... Nah. Så alltså. Sen är ju första Xboxen ganska speciell För den är ju så in i helvetet stor Ja <laughs> Ja det är ett jävla åbäckigt Den är rätt tung också Ja Men det var väl för att den var ett kraftpaket Med den dagens mått Ja verkligen Nej men fan jag har ingenting emot designen på PS5 Jag tycker den är ganska snygg Sen jag tänker jag måste inte vara vitt och svart Känner jag spontant Ja det har ju folk reagerat lite på just att den är dit. men det ja ja, ja med vita konsoler har jag inga problem och jag kan tycka att det är, kan vara jävligt snyggt också som med Dreamcast och Xbox 360 jag kan tycka att eller Wii för den delen jag kan jag tycka att det ser rätt stilrent ut med vita ja, apparater. Ja det tycker jag också. Det är bara rätt att de, när de blir missfärgade så blir det ju så jävla fult. <laughs> Ja, men hur ofta blir de det känner jag lite så Vad fan gör folk? Pissar de på dem som nej, man säger men någon, Nej, men det är väl någon kemisk grej som gör mm. att plast gulnar efter ett tag Ja Så vet jag inte hur det är med modern plast Men om du kollar på till exempel Nintendo 8-bit eller Super Nintendo, Amiga ja, ja. och Atari-datorer De blir ju lite brunare efter ett tag mm. Ja, det är kanske inte är jättesnyggt nej. Det är ju en kemisk reaktion, det är ju ingenting man kan komma undan. så finns det ju de som sabbar dem lite extra med att på blekmedel och låter dem ligga i UV-ljus eller i solen i typ några dagar så att de ska få en ljusare färg, det vill säga att de bleker sina konsoler vilket gör att plasten blir svagare. Ja. <laughs> och jag förstår att man gör det för att det ser snyggt ut när de eh, ser lite fräschare ut, men eh, på lång sikt så pajar det plasten tror jag. Ja, det tror jag också Men annars har jag ingenting emot vita grejer men, men svart är väl Alltid ett Säkert kort Ja, absolut Men det kanske kommer fler färger, jag vet inte men, Nej, det vet man aldrig Men det är verkligen inte det första jag tänker på Eller det som får mig att välja Mellan en Playstation och Xbox Vilken av dem som är snyggast Nej, såklart Det är de exklusiva titlarna Absolut, det håller jag med om efter. Och eh, det får man ändå säga Om vi hoppar in i själva Presentationen lite då Så var det ju en sån eh, klassisk Och det hade vi fått redan Att ikväll så är det fokus på spelen Och det var det ju verkligen De visade mm. upp väldigt mycket på kort tid Tycker jag ändå Det höll på lite mer än en timme Skulle jag säga mm. Och eh, de visade spel Och precis som du sa eh, Någon fick prata lite man fick reda på när det kom Och sen hoppar de nästan i stort sett Alltid över till nästa direkt mm, Jag gillade det mm. upplägget Inte en massa lullull Nej, jag håller med dig Jag Bra gillade sak. det också Sen vet jag att det har ju förekommit Människor som tycker att det Är man inte intresserad Utan bara sitter och Suktar efter ett visst spel Så kan det bli lite långtråkigt i längden Att man tycker att allt ser likadant ut Till exempel och ja Visst, men ändå Jag tycker att, vi har pratat om det lite innan Vi tryckte på räck här idag Att du sa att de visade upp En sån fin mångfald mm. Och det tycker jag Var väldigt bra sagt För det <skratt> Det blir uppenbart att det kommer komma Väldigt många olika typer av spel Till den här konsolen och mm. Som säkert kan locka många olika typer av gamers Och det, det tror jag är Ett väldigt bra drag att göra i dagsläget Faktiskt det känns lite som en frisk fläkt från att bara visa en massa Fortnite och 20 olika Battle Royale-spel och tre Call of Duty och något annat andra världskrig-pang-pang-spel. Då, tyck, då tyckte jag det ändå var ganska gött att de visade allt från pang-pang-spel till äventyrspel och barnspel. Jag sitter här och flina nu för jag tycker nämligen att ingen säger Pang-pang På ett sånt honfullt sätt Som Emil Löber gör Det är så jävla härligt När du säger Ja, Det är klart att de måste visa lite pang-pang också Det var verkligen inte mer Jag gillar ju pang-pang nej, nej, nej nej, det här var Bara positivt när ja. jag säger det Men det är så jävla härligt När du säger det tycker jag <här> ja, Nej men alltså ska man få ett intresse för en konsol då vill man ju se lite olika grejer. Självklart ska man visa vilka coola pang-pang-spel som kommer men också vilka plocka blommor-spel som kommer och vilka Happy meal leksaksspel som kommer. Mm, så är det. Så det är nej men, bra och det gjorde mig faktiskt lite mer sugen På konsolen så jag är ändå ganska glad Att jag har förbokat den Och jag kan vid något tillfälle När jag satt och tittar på det här igår Sagt jag Avelina, ja en sån kommer hem till mig I höst ja. Och hon tittar på mig Frågande så, va? <laughs> totalt ointresserad eller? Den kommer att stå här bredvid tvn Ja, totalt ointresserad och Vad fan menar du? <laughs> ja. <laughs> Nej det kommer inte bli några problem Nej det förstår jag också Ja ska vi kanske hoppa in på Några Prata om några spel som vi tyckte Såg extra intressanta ut i den här mishmaschen av titlar Ja men det tycker jag att vi ska göra Det är ju det det går ut på Vad tycker jag om det här Vad kommer bli roligast Och sådär Och du mm. kan väl få börja Ja, jag kastar väl iväg i nästan det här Och det kanske blir lite komiskt det är att det är en spelserie som jag inte har direkt spelat själv. Men jag tyckte att det här nya Ratchet and Clank Rift Apart såg ganska coolt ut faktiskt. Mm. Och jag tyckte också att vet, Sony har pratat mycket om den här snabba SSD-disken som liksom ska kunna ladda upp. Spelen väldigt, väldigt snabbt och Det här tänkte jag var väldigt sådant spel De hade med och trailern För att visa hur det ska funka Det uppnades olika portaler Till olika delar, eller olika världar Till exempel mm. Och då kände jag väl att så snabbt Ska det liksom gå och hamna i en helt Ny värld, lite den känslan fick jag Av att de ville visa med det där Och det såg ut som ett Plattformsspel i Tredje person med inriktning På action och Såg ju väldigt det där, eh, disney pixar glädje i det där spelet. Det är ju en del såna Playstation-exklusiva titlar från PS2-tiden som har lite den estetiken. Jack and Daxter var ju sådana spel också. Mm. Det tänker jag fan, kommer inget sånt snart? Ja, varför inte? Jag vet väl att det, för den som kanske kan det här bättre rätta mig um, så är det inte... Tillverkaren Naughty Dog Som gjorde de spelen från första början Ingen aning Jag vill minnas att det kan vara så i alla fall Och de har, haft, de har ju Senaste åren haft fokus på sina lästa of spel Tvåan mm. kom ju om exakt en vecka Och sen har de ju kört på Uncharted Så jag vet inte, den serien kanske har Vilat lite, eller om Någon har tagit över den Precis som med Crash ja, För de gör väl inte sina Crash-spel längre Nej, det var nog länge sedan de gjorde det. Ja, och ändå så har det ju kommit spel. Både någon form av remake och de här racingspelen. vet jag inte om de gjorde heller ens. Alltså jag tror att Naughty Dog gjorde Crash Bandicoot 3 och sen så blev det outsourcet. Ja, okej. Okay. Uh, och då så var jag ju spelen att... skit efter det också. Ja. Så om ingen har tagit över det ip Jack and Dexter så kanske det beror på det. Ja, så kan det vara. Å andra sidan, det är inte jättelänge sedan det kommit. Det är säkert någon annan som gör de där spelen nu för tiden. Den skulle inte förvåna mig. Nej, vi orkar inte sitta och goggla ad hoc på det där viset. Det här med Jack Dexter var någonting som dök upp i mitt huvud mm. nu bara. Absolut. Och, säger så, det är lite fascinerande att sitta och prata om en spelsedje som man faktiskt aldrig har spelat, men jag tyckte att det såg uh, uh, Väldigt häftigt ut i alla fall mm. Och jag tror att eh, ja, Fans av serien kan nog vara lugna Lite <laughs> den känslan fick jag ju Det kommer bli mer av samma Och folk kommer att älska det jag men, men jag kan tycka på något sätt att se trailers Eller sånt där på kommande spel Som tillhör en till spelserie som man inte har kört Gör ju att man ändå vill köra de gamla också mm. Absolut så det Man väcker in. ju intresse på Inte bara för ett spel utan det blir ju för en spelserie mm. Så det kan ju vara bra ändå och det Ratchet Clank som kom till PS4 fick ju väldigt fina betyg och eh, det vet jag, det har vi ju en gemensam poddare som har tagit eh, Platinum på som sa att det var väldigt, väldigt roligt att spela och liksom lekfullt i sin design och allt det där jag Tror alla de där är bra? Ja, då är det nog Sen mm. jag har inte jag kört så många av dem men jag tror jag har testat något på PS3 kanske Mm Så, ja, det är väl ett sånt, det framgick inte riktigt när det skulle komma, tror jag. Men det är väl inte helt orimligt att det dyker upp ganska tidigt. I det första halvåret skulle jag kunna tänka mig från en release. Ja, men så av konsolen, vara. alltså, menar jag. Jag har som inte heller koll... Dyker upp. Ja, jag har inte heller koll, några kommer ju där 2020 sen eller några större spel tror jag som kommer 2021. Ja, exakt så. Men det känns som 2021, det blir ju ett långt år, så att säga. Så att man tänker att de vill nog få ut ganska mycket fram till sommaren, tänker jag. Eller sådana här sommartitlar brukar ju vara rätt populära. Och jag tänker att Ratchet Clank är nog ett perfekt sånt spel som man vill ge till konsolen ganska tidigt, tror jag. Det är bara en magkänsla. Ett sånt holiday season-spel. Mm. Jag slog ett litet eh, snabbt öga på trailen här nu Och nej, jag såg ingen release-titel alls eh, Eller, jag såg inget release-datum alls det kanske är, jag kanske är helt ute och cyklar där. Det kanske inte kommer förrän 2022 det, Men det visar sig väl i så fall Ja, så är det Ja, eh, jag har inget mer att säga om det Ratchet Clank Så att du kan eh, istället eh, Ja, du kan väl välja ett från din lista istället Uh, ja, det som jag uh, <laughs> vaknade till på först för jag snosade lite när jag kollade på de här spelen som skulle komma för att uh, alla väcker ju inte mitt intresse och uh, det gör ingenting uh, Jo, Godfall Ja, just det uh, tänkte jag att jag jävlar ja, vad fan har inte det här gjorts tidigare Mm för jag tyckte Upp, att Borderlands-spelen var ju bra för att det var liksom FPS med eh, Diablo-loot typ. Mm. Och eh, passade mig bra eftersom jag gillar Diablo och eh, jag gillar äventyrs-FPS. Ja, just det. Så det var ju en perfekt blandning. Eh, sen kan jag väl på något sätt eh, sakna lite sådana action-rollspel som har det stuket. Och... Eh, då kan man ju tänka, att Diablo är ju ett sånt Jo, fast det är mer hack and slash peka klicka på något sätt Det funkar ju på konsol jättebra Diablo 3 är ju fantastiskt bra på konsol ja. Men jag tycker att Godfall känns lite mer som ett action-äventyr på ett helt annat sätt än vad Diablo är Men att du har loot-systemet från Borderlands jag vet inte om man ska jämföra, en del verkar ju jämföra det med senaste God of War. Jag tyckte också att det finns lite eh, andra typer av sådana. Jag vet inte, fan vet jag, Zelda eller Dark Souls eller God of War eh, före God of War 4 eller som är en reboot eller jag vet inte fan vad hur man ska betrakta det eftersom det ryktas som ett God of War 2 som inte är en remake på tvåan utan som är en uppföljare på rebooten eller vad man nu ska kalla det. Mm. Så det spelet ser jag fram emot att eh, testa och eh, känner man Gearbox rätt så kommer det nog vara ganska bra miljöer, kul gameplay eh, Storyn är säkert intressant Fast sånt skit i i sådana spel Bara det finns någonting Som legitimerar våld Så är jag nöjd mm -hmm. Men det finns Ändå någonting som är riktigt gött I spel med loot Ja, absolut Det håller jag med om Då det kommer ju det, spruta när man spelar det Jag spelade ju Borderlands 3 jävligt mycket där. Det måste ju varit i Slutet av förra året, helt enkelt mm. um, Och precis som du säger, det där uh, Läste ju på en del, bara hittar jag det här Legendary Vaknet, det verkar coolt va? Ja, det är den här fienden och chansen att jag droppar är mm, mm, mm. Och Jag vet inte hur många gånger jag körde den där på den svåraste svårighetsgraden Och bara sprang förbi alla fiender och sköt ner den så snabbt jag bara kunde Och till slut så droppar ju det där och det är ju sånt jävla tillfredsställelse så att det är, det är brutalt, så ja, jag det där tror jag väl att de försöker få med i det här spelet, Godfall. Ja, så de behöver ju inte egentligen ändra så många koncept. De behöver ju bara göra typ samma grej, fast istället för att du är pangar så slåss du med melee-vapen. Ja, exakt. Och det känns väl som ett naturligt steg framåt när man har gjort massa borderlands och... Jag fastnade tyvärr inte för trean Vilket är helt sanslöst konstigt för att jag tyckte Ettan var kul Älskade tvåan Och körde igenom det hur många gånger som helst Och så fastnade jag inte för trean Jag vet inte vad det var Nej. För är det... trean är ju ett jävligt bra spel På alla sätt mm. och vis Men jag kanske men inte var nog... redo för det Det har nog varit lite så för många Tror jag att man inte Alltså, tvåan kommer gå till historien som det bästa i serien Så tror jag man kan säga Ja, trean kändes slentrian Mm -hmm. På något sätt Jag förstår ja, Jag har... hade ju jävligt kul med det Under många timmar Och sen eh, blir det väl ofta så Som det händer i spel ibland Han tänker att oh, det här jag ska verkligen få Allt och jag ska kunna visa upp Alla mina legendarys Och sen en dag när man sätter sig så blev det men nu har jag tröttnat mm. <laughs> Och så sker det där innan man har verkligen allt uh, Det som jag tror jag hade kunnat rädda mitt Borderlands 3-spelande Det var ifall ett av de här dlc som var utlovade Hade kommit lite snabbare ja. Jag hade behövt lite nytt uh, så, Någonting helt nytt att ta mig an För det, det, det som var Jag hade ju kört alltså, alla bossar precis hur många gånger som helst ja, ja visst, Nej, men man gör ju det Och tvåan kändes ju Bra på det sättet För att eh, du hade ettan Som var en loot shooter Eller vad fan man ska kalla det ja. eh, Som ändå kändes Hyfsat begränsat Jämförelse med Tvåan och trean då Men när ettan kom så tänk, tänkte jag Okej, okay, Fallout möter Diablo Typ ja. eh, Inte riktigt så var det ju inte sen. Men FPS med det. är ju en grejer. fullt rimlig tanke att tänka, tänker jag. Ja, och sen så kom tvåan som tog samma koncept men gjorde det större. Vilket är bra, och då känns ju det nytt och fräscht. När trean kom så känns det. Eller, sen kom ju Pre-Sequel också. Ja. Där man var ute i rymden. Inte mycket som var nytt där, men tillräckligt för att man skulle köra igenom det i alla fall. Ja, trian det. kändes Som att de inte utvecklade Konceptet överhuvudtaget Utan man la bara till Saker Ja, exakt Och då, då blir det inte lika kul då... Alltså Någonting som kanske räddade det för min del Det var väl att jag, jag tror inte att jag spelade Tvåan lika mycket som du gjorde för liksom, Trian är det som jag absolut har absolut Mest tid på, det tror jag Hade en viss betydelse Megaman-spelen var ju det var ju likadant med dem, även om man kör Jag var tvungen att stänga munnen där nu för nu kom det bubblor ur käften även så kallade rapar Ja, det gör ingenting Men vi kör en one take nu nämligen så att då blir det sådana här grejer ibland ja. Men Megaman 1 ja, sex bossar, du får deras vapen Fine, tvåan expanderar lite grann, fler bossar lite bättre musik roligare baner. Eh, lösenordsystem plus att du får de här items du kan åka på en raket eller du får du kan kasta ut plattformar med en liten propeller under eh, och så vidare. Trean utvecklar man det ytterligare lite med att du kan göra en slide plus att istället för items så får du eh, den här jävla hunden Rush som kan ja. bli en liten ubåt eller en eh, studsmatta eller vad, vad det nu kan vara. Fyran så kan du ladda din Megabuster det var typ bara det som var nytt där Dock femman lägger man till bit den här fågeln Så att man kan Och vid femman och sexan där någonstans Så känns det som att det blir För lite För att det ska kännas Nytt och fräscht på något vis mm. Och det var samma med Borderlands 3 ja. Det kom inte tillräckligt Med nytt för att det skulle Kännas nytt För man behöver ju inte med Super Mario är ju också samma hela tiden fast man gör alltid någonting litet som gör att det känns unikt på något sätt ja de missade det i Borderlands 3 och jag eh, tycker därför att det är helt rätt väg att gå med Godfall att ja. man kör kanske på ungefär samma koncept men det är mer fantasy, svärd och magi än skjuta Ja. så är det <laughs> Vad är ditt nästa på listan? Jag vill ta Det här kommer att gå Kan jag ta några i en stöt kanske? Eller vänta Vi gör så här istället Jag börjar så här Jag tycker att Little Big Planet-spelen På den tiden jag spelade Playstation 3 Var väldigt, väldigt mysig Det var väldigt, väldigt bra plattformsspel mm. Och så var det det här Grejen med att bygga egna banor Någonting som jag aldrig var speciellt bra på så därför så verkar det nu Av det jag kunde se I alla fall att det här spelet Sackboy: A Big Adventure Är mer av ett Plattformsspel snarare än att Bygga banor mm. Och det kan man väl Tycka vad man vill om Men det kan jag känna att Jag tycker att den karaktären är rätt gullig Och det här med att Utnyttja det här garnet För att kunna göra olika moves och sånt jag har alltid tänkt att tänk att få spela det här I ett helt äventyr Utan att behöva samla klistermärken Och så vidare Och så vidare mm. och det verkar det faktiskt bli Den här gången ja men det, jag, jag känner precis samma Det var där. den uppfattningen jag fick i alla fall Att eh, det är ett plattformsspel kort och gott Och det är ju kul och, att, uh, att kunna spela banor Som andra har gjort Medan Super Mario Maker och sådär mm. Men det finns också någonting som känns lite lossas med det Ja, absolut är det så jag För, det, för det som försvinner är ju progressionen Alltså känslan om att man faktiskt kommer någonstans Ja, så är det Och sen blir det väl alltid så till slut eh, Har jag tänkt att eh, De här spelen Någonstans så känns det som att mm. människor, män människor gör väldigt, väldigt bra banor ett tag och sen är det någon som gör en väldigt svår bana och sen lär sig folk hur man gör svåra banor eller sådana här banor när man bara står på en plattform som rör sig framåt. Så till slut så blir det nästan bara sånt. Så det blir väldigt, väldigt svårt att hitta guldkonen bland bra banor till slut. Mm. Och det tror jag är någonting som finns i i alla fall det första Mario Maker och i de två lite Big Planet-spelen. Sen blir det lätt att folk blir Överambitiösa, detta gäller även Undertecknad Och då blir det istället Det är någon som har varit väldigt kreativ Med själva banan Men inte tänkt så mycket på hur kul det är att spela den Ja, men det är väl lite det som Jag är inne på också, tror jag Och det brukar oftast resultera i att banan Måste spelas på ett visst sätt För att man ska kunna klara den Överhuvudtaget Mm och det är ju Coolt att göra en sån bana Det är samma när du skaffar ROM-hacks till Något svettigt Gammalt Super Mario-spel Eller Castlevania-spel Eller vad det nu kan vara som är populärt att göra rom -hacks till Men det blir Svårt på fel sätt Det blir mer prestige av att bygga Avancerade banor Än ja, att exakt. göra någonting som Utmanar Så är det Så därför kan det vara kul att se ett, sånt, ett spel med den här Sackboy-karaktären, då, där de har byggt en hel färdig värld. Men det mm. var verkligen den känslan jag fick att det här skulle vara. Ja, nej, jag håller med till 100 procent. Gött. Sen får vi ju faktiskt inte en uppföljare utan en expansion till det här populära spider spelet också. Och de kör lite på den här grejen, tror jag. Om du har sett den här filmen Into the Spider-Verse. Alltså att det finns olika spider -mans. Det är inte alltid Pit Peter Parker utan det kan vara någon annan också Och i den här ser du ju Miles Morales som han, heter, eh, som han spelar den här gången mm. Men inte ett Spider-Man 2 som väl lär komma förr eller senare Utan en expansion till första spelet Lite så som de har jobbat tidigare De heter väl de här Insomniacs Heter de väl som... Eh, har gjort de här eh, in, Infamous Eller Infamous, hur säger man? Infamous Ja, eh, Infamous-spelen Som det kommit på release Till eh, Playstation 4 Och sen kom det eh, en expansion Som heter Into the Void Eller Into the Light Något sånt mm. sak samma Men så, de kör på det konceptet igen Och liksom ger oss kanske ett eh, Ett spel som är, i stort sett Är ett eh, Hundraprocentigt äventyr mm. Rent tidsmässigt Alltså det kanske är lite mindre Än vad helt nytt hade har varit Men men, det har ju varit populärt Spider-Man har jag förstått och fått fina betyg Och folk verkar tycka väldigt bra om det Så det var väl rimligt att visa upp det Helt enkelt Man till och med jämförde det med det här Spider-Man 2 som kom till Gamecube, Xbox och PS2 ja <laughs> Och då får man väl se det som bra betyg. Jag har inte kört de spelen eftersom jag brukar oftast hålla mig undan från filmlicensspel som känns lite... Man får ofta intrycket att de är lite ihop på något vis. Vi släfsar ihop något spel med den här filmlicensen och så får det vara något generiskt actionspel som man klarar på några timmar. Mm. Men så finns ju de här undantagen då som Spider-Man 2 uppenbarligen. Så jag tycker jag Batman Begins var jävligt bra på sin tid och det är väl det som ändå satt standarden för Arkham-serien som kom sen, de spelen. Ja, du tänker på att eh, filmen liksom eh, eh, Picken Offspring som var de här spelen. Mm. För annars ja. kan det ju vara så att man släpper en ny Marvel-film och så kommer ett Marvel-spel som är baserat ja, på filmen. Och så är det Går runt, slåss lite grann, klara banan Så klarar man spelet mm. utan att egentligen Behöva anstränga sig, lite så Ja, för det de här arkens spelen gjorde Väldigt bra, de fångade väl känslan Av att vara Batman Väldigt, väldigt bra ja precis. Tillsammans med någonting som kan liknas för lite Metroidvania i alla fall Det var lite, lite springa tillbaka och leta Och kunna låsa upp nya områden och sånt där. Ja, efterhand. lite backtracking Ja ja men de tyckte Jag tyckte första där var ganska bra Andra fastnade jag inte så mycket för Tredje testade jag lite Jag tyckte det var coolt Jag eh, kan känna att man blir lite mätt på de där spelen mm -hmm. Men Batman Begins känns ju som att Det var eh, Det är så här man ska göra Ett bra Batman-spel Och så gjorde ja, de ju exakt. Batman som inte var baserad på någon jävla Batman-film Utan att det var mm. ett spel baserat på karaktären och det tror jag väl faktiskt att eh, så har det varit med det här Spider-Man-spelet också. Mm, så att det uttrycka den eh, världen, det är ju fullt rimligt. Och eh, det blir kul att se hur det kommer att se ut på en eh, ES5 som ska ladda världen så snabbt, helt enkelt. Så slipper man såna här jävla draw distance. <laughs> För <laughs> det brukar ju vara ett jävla problem när man kör konsolversioner av stora spel. GTA 5 kunde ju vara så till PS3 till exempel. Mm. Vilket de i sig fixade i PS4 Den versionen är ju bra Men vissa spel har ju en sån jävla dragdistans som man kör på konsol Och kör du på PC som är Ändå hyfsat adekvat Så Finns inte det problemet Och då är det väl gött om PS5 Ändå är så pass stark att du slipper den skiten I alla fall Ja, håller med Ja, nu är det din tur igen tror jag att plocka fram nästa och Savicé. Jag kan väl också ta eh, ett spel ganska snabbt bara för att eh, det var i alla fall tillräckligt intressant för att det skulle komma ihåg det eller hur jag ska uttrycka det utan att låta bitter. Eh, men Assassin's Creed Valhalla verkar ändå rätt intressant. Ja, och, och det bara nu ifall det är någon som sitter där ute att vi är fullt medvetna om att just det visades inte upp igår på det här eventet men det är ju garanterat ett spel som kommer att komma Och faktiskt på release Ska vi väl komma ihåg också Vad det verkar Ja, så att jag kommer att gå lite utanför eventet För att det mm. finns grejer som man ändå kan nämna Som kan vara kul att köra Och det är väl för att Det känns som att Assassin's Creed-spelen Det har kommit så jävla många nu Att jag inte har hängt med Ja, nej Det där har... De har väl tappat sin story Lite så känns det Det, det är väl ingen uh, viktig del längre utan Det, det kommer ett nytt spel jag att Varje Assassin's... eller annat år typ. Ja men precis, Assassin's Creed Origins Var i och för sig jävligt coolt Och jag tycker att det var ett sätt Att spela Assassin's Creed som passade Den genren, eller man ska säga Bättre mm. absolut Än till exempel första och andra spelet eh, Som kändes eh, Första spelet var lite besviken på För att eh, efter ett tag så känner man att det är inte så mycket att springa och smyga och lönnmörda. Det är, man kan lika gärna göra alla fiender förbannade och döda dem. Ungefär som heter Grisolid 1 för den delen. Men eh, det funkade bättre med ett sånt open world system så att säga. som alltså mer Zelda liknande. Mm. Och ja. det som då gör Valhalla som gör att det kanske blir lite mer intresserat av andra är ju för att det utspelar sig under vikingatiden. Ja. Det är alltid coolt med vikingar, det får man väl säga <laughs> Det är ganska coolt och sen så har jag ju en förbless för Skandinavien eftersom jag är född och uppvuxen i Skandinavien och mm. fucking älskar Skandinavien Jag håller med dig Mer än så eh, har jag inte om det Nej Och vad ska vi hoppa vidare på då då tycker du Ska vi ta någon av dem kanske från de lite större titlarna då Ska vi prata lite Resident Evil kanske Ja du det skrev jag inte ner Men det var klart det, När jag såg att Det var någonting som ändå kändes Jag får lite Resident Evil 7-vibbar Av den här trailern. Ja. Men och där så... satt jag ju och tänkte På det här vi inte fick se. Jag satt och tänkte lite Silent till där det tog. Mm. Att kommer det nu äntligen Men det gjorde det inte Men det var ju Någonting annat som var kanske faktiskt bättre Helt enkelt Jag fick också lite så här, Silent Hill-vibbar i början Men jag kände också att men fan Det här känns lite grann som Resident Evil 7 eh, Som en blandning Av sjuan och fyran lite grann Ja Tills Chris Redfield dyker upp Och eh, någon karaktär som var väldigt lik Claire Redfield också som var med mm. eh, Och så vet jag att jag sa till En något ointresserad Evelina Åh oh, det är nog Resident Evil 8 det här. Det är säkert Resident Evil 8. Eh, Och sen så stod det Village. Ja. Nej. Ne. Och sen så blev ju V, I VIO L där eh, formade som en 8. Mm. Precis som en Resident Evil 7 då. Och mer eller mindre skriker det: är Resident Evil 8. Det kommer ett Resident Evil 8. Resident Evil 8. Det kommer ett Resident Evil 8. Åtonde Resident Evil-typ så där satt jag och var som ett barn som eh, vaknar tidigt på julaftens morgon och försöker väcka föräldrarna. Ja, och det här var ju ett sånt eh, Ryktats väldigt mycket om det sista Sipprat ut lite information via Twitter Och andra sociala plattformar för de senaste tiden. Så att, att det dök upp det, det var ingen stor chock Det här har vi ju vetat Om man är insatt i den här spelvärlden Att det var på gång Det var bara en fråga om när och Det var Sony som fick den Och det, det kändes rätt tycker jag Resident Evil har jag alltid betraktat som Playstation-spel. Ja, ja, absolut. Det var ju i alla fall de två första va? som var direkt till Playstation. Och mm. som jag vet att, kommer du ihåg det här gamla programmet Cyber som gick på SVT någon gång? Ja, oja. Oh ja. det kommer jag ihåg att det var med där någon gång, lite Resident Evil. Då, då tror jag faktiskt att det var bandet The Cardigans som hade fått Testa spelare för att se om de skulle bli rädda Och de var eh, uppe i varv Allihop så det, Av jag, alla det, jävla speltestare så väljer man Typ Sveriges Tråkigaste band med de tråkigaste Medlemmarna <laughs> ja. <laughs> ja I alla fall så De visar väl de... andra känslor Vad fan ska de spela Resident Evil för <laughs> Ja nej, men de blev rädda i alla fall Men då, mm. då vet jag att det Blev väldigt mycket så där det kändes väldigt, väldigt mycket Playstation och det kändes liksom... Jag var ju Nintendo-spelare på den tiden fullt ut och det kändes som att det var lite vuxnare och lite coolare och jag reagerade som man gör när man är i den åldern jag blev sur och tänkte att det där är bara skit. <laughs> Fast jag ja. egentligen kanske var lite, lite avundsjuk. Sen kom ju första spelet i till Sega Saturn också och tvåan kom ju till Nintendo 64 till slut. Mm. Fast utan film sekvenserna. Ja, och det var väl många imponerade av att man pressade in det där spelet på en kassett, trots allt Ja, det är ju helt sanslöst faktiskt när man tänker på det så är det i efterhand Men full motion Video är ju inte med på Nintendo 64-versionen för att det mm. skulle inte få plats i en kassett Men att de har röstskådespelare på kassett är ändå rätt coolt mm. Jo, det är inte sådana heller utan det är bra röster va? Röstskådespelet är ju rätt uselt Men... Ja, ja men alltså insatsen är usel Men själva ljudet, om vi säger så då Ja, alltså det är ju dialoger Och faktiska ja. ord, det är ju inte som Zelda, där Åh! Eller <här> Nej. Eller som, det här är för sig Super Nintendo, men eh, eh, Star Wing där <här> <här> <här> Jag kommer ihåg, det, var ju, det var ju faktiskt röster På Star Fox 64 Lylat Wars eh, också Och kommer ihåg att man ville Jag känner ett djupt hat Mot grodor än idag Han var ju så jävla jobbig Den där grodan i det här spelet Sucks Help! Slippy ja. Slippy the toad Det var ju alltid han och kaninen Som fick något jävla skepp efter sig Som man var tvungen att rädda dem och är det Peppy O'Hare han heter? Ja. En <laughs> jävla bra namn. Och så är den dryga jävla falcon som också får någon efter sig eller någonting. Eller så får man döda en förhållande. That's mine. <laughs> en jävla idiot. Ja, ja en dryg jävel. Fast väldigt bra i Super Smash Brothers Melee dock. ja ja det är tvivljande en sekund på Ska vi hoppa tillbaka då lite? Vad vill du se? Du, du har ju faktiskt spelat det sjunde spelet va? Mm. Så vad vill du se i åttan? Jag är... Det, är, det är ju första person i alla fall det kan vi konstatera. Så de kör vidare på det konceptet i alla fall. Ja, de kan köra första person eller tredje person. Det spelar ju ingen roll. Båda funkar ju. Sen gör Fast det, det, är... det är första person. Ja, det är så. Ja, men ja. Inga problem överhuvudtaget. Nej. Men eh, det är väl kanske för sjunde spelet är ganska likt första spelet med att du är på en och samma plats genom hela spelet. Nästan mm. hela spelet. Alltså det här huset hos den här motorsågsmassakern-familjen typ. Ja. <laughs> alltså jag får såna jäkla motorsågsmassaken vibbar av eh, Resident Evil 7. Vilket eh, var vad den serien behövde efter sexan som var lite mer kvantitet före kvalitet. Verkligen. Sjuan hade precis rätt känsla men det jag vill se mer av i åttan är kanske mer monster inte mycket mm. mer men lite mer för sjuan kändes lite sparsmakat men eh, sen var ju sjuan mer fokuserat på dem i den familjen ja. och så kanske fanns något någon sorts annat monster också men inte så mycket mer än så Eh, åttan får gärna ha lite den eh, variationen av monster som de tidigare spelen har. Och. Kanske som fyran. För åttan verkar vara lite mer som fyran. Om vi säger att sjuan då är det på ett och samma ställe. Och sen kanske något eh, labb eller vad fan det kan vara i slutet. Då gör det inget om åttan kanske expanderar det så, som från ettan till tvåan, att du har ganska mycket på samma plats men det finns ändå en stad runt om. Ja, jag fick ju lite känsla, det var med något varulfs liknande va? Det... I trailen, var något jag reagerade på. Var det? Ja, det, det var det som ploppar upp i min skalle i alla fall så att det, blir, att det kommer att bli monster i det här, det tror jag vi kan räkna med. Jag fick lite mm. den känslan faktiskt att... Det var någon man där som växte upp Och blev någon sån där varg liknande Tyckte jag mm. Jag har inte sett den efteråt faktiskt eh, Trailen Så det, eh, det återstår att se ifall jag minns rätt Nej men jag har nog ganska Höga förhoppningar Och förväntningar på åttan För sjuan var så pass jävla bra Och remaken på tvåan var ju Som jag har sagt Ett uttryck Knullbra <laughs> Det var ja. länge sedan jag sa det och eh, trean har jag köpt men inte spelat än. Mm. Men jag tar för givet att det är bra det också. Så att ja. eh, Capcom har ju hittat ett bra sätt att göra Resident Evil spel på. Den saken är ju helt säker. Och eh, åtta tror jag kan bli riktigt jäkla bra för att de lärde sig nog med sexan att vi bör nog eh, satsa på att göra ett bra spel istället för en jävla massa saker i ett spel. Mm, absolut. Det är väl en sån grej som folk redan har höjt ett finger för i åtta: det att det pratas lite om att det ska spelas olika karaktärer och sånt där igen. Det behöver ju inte vara dåligt. De kanske, alltså, Nej, det tycker idén inte jag är, jag är ju bra. Nu får du rätta mig. Är det Isen, han heter från Sjuan? Ja. Att du spelar han större delen, men att kanske det blir ett gästspel yes av. Karaktärer vi sett tidigare Men det gör ingenting Alltså konceptet som de hade På gång i sexan Är ju bra Ja, bara det att... blev väldigt, väldigt frustrerande Att ha en annan med sig hela tiden Bara, det tyckte jag Ja, det var en nackdel Och det blev för mycket I sexan, alltså idén är bra Så att man behöver ju inte ge upp idén Men man behöver göra den bättre Ja och det, det tror jag att de kommer att göra i åtta För att sjuan, tvåan, trian remake, alltså de har gjort tre Resident Evil-spel som är bra. Jag tar för givet att trean är bra, nämligen. Ja, det tror jag inte du behöver oroa dig för. Det ska vara kort, har jag hört. Det är det enda. Men det blir ju... Eh, du får njuta de timmarna det ger ändå. Så det där är lite löjligt att klaga på ibland. Ja, men jag. Tvåan är ju ganska det är, inte, kort det är inte så att det är två timmar långt, menar jag. Utan det är... Nej, men Resident Evil-spelen var inte så jävla långa från början. Det tog lång tid att spela dem för att man hela tiden eh, sitter och skiter knäck och rör sig långsamt och försöker utforska saker. Men om man ser till mängden är det ju inte skit mycket heller. För kan du spela den utan till så tar det ju en och en halv timme. Ja, du ser. <laughs> det är kul. Mm. På ett sätt. Ja, eh, någon där kanske Och ska vi ta, jag vet Du ska få avsluta med ditt favorit Tänker jag mm. eh, Det blir coolt För eh, jag gillade att du satte det här Nämligen, men innan du gör det Så tycker jag vi ska prata lite Horizon Ja, det är klart Och inte Horizon Zero Dawn Och inte Horizon Zero Dawn 2 Utan faktiskt Pan, nu måste jag bläddra fram det i listan och korkat. Ja, Jag sa Horizon 2 förut Men ja, det är för att jag uh, inte vet vad det heter nej, uh, Horizon Forbidden West Och det fanns alltid en liten tvåa Med där i loggan Så det är helt ute och du absolut inte Vi säger Horizon 2 bara Ja, det gör väl så uh, Ja uh, Första spelet Extremt hyllat uh, Kommer på PC någon gång under sommaren Och jag tänkte att Då ska jag ta och spela det Mm. Um, och hela grejen här, det är väl de här. Det pratade vi om för några veckor sedan också, kanske till och med förra. Um, Metalldjur-dinosaurier. Och det konceptet verkar de ju fortsätta köra på. Att uh, kunna kontrollera djur på olika sätt, som är robotar, då helt enkelt. Mm. Och uh, många tycker att uh, trailen är lite cringe för att hon pratar i platituter och uh, sådär. Men nej, då, fan, jag tycker att den är riktigt tuff. Eh, det är så man ju så verkligen att... och petar på skitdetaljer kan jag tycka mm. och Återigen innan vi börjar spela in så tror jag du så att det såg jävligt coolt ut Och ja, det gjorde det Det ser ut att vara en helt fantastisk värld De har byggt upp även i uppföljaren Och ja. eh, leka runt i den och utforska den tror jag kommer bli väldigt väldigt häftigt För de som köper det där spelet Ja, vad fan med The Solid-spelen är ju sjukt jävla cringe Men också väldigt bra spel Ja oh. Det finns ju inte en enda dialog i äh, Metal Gear Solid-spelen som inte cringe Typ <laughs> Nej Med Deep root och allt det där så det... Men det är fortfarande sjukt bra spel Och äh, jag kan tänka mig att det blir Typ samma med Zero Dawn 2 <laughs> Att äh, Vad är det som är viktigast Lite så tänker jag mm. Så jag, jag tror att det kan bli äh, Riktigt jävla tufft Absolut Det tror jag också eh, Väldigt cool karaktär Tycker jag också som man spelar där. Hon heter väl Alloy eller något sånt där Och mm. eh, Kul att se henne utvecklas lite också Sånt gillar ju jag Och se lite andra delar Av hela den här världen de har byggt upp Och nu pratar jag om det Precis som att jag har spelat det första Och det har jag ju inte Men kommer att göra i sin tid. Men det är bara eh, intryck av trailern Som vi pratar om å andra sidan Ja och eh, kommer då bli så att Jag kommer då spela det här faktiskt eh, Det första under sommaren Så att eh, om det blir en podd i sommar Så där, så tror jag att jag kommer kunna prata Om det då mm. Hon ser ut som en blandning av eh, Hon är modig och eh, Spencer i Bionic Commando Till Xbox 360 PS3 Okej okay. ja, Den här modig, det håller jag ju med om Det andra har jag ju inte spelat Men eh, visst, jag tror på det så tänker jag i alla fall Men det är ja. inte säkert att den karaktären Har så mycket gemensamt med dem Utöver det Nej <laughs> det är väl möjligt Men då, låt så vara Innan vi går till Den som jag blev gladast av Och ser att det kommer Är ett annat spel som jag såg en trailer För något år sedan Och tänkte att fan det här kan bli någonting mm. Och det är ju det här spelet Gods and Monsters Även det spel som inte, vi inte fick se igår Utan på senaste E3 Som var så att säga live Och det sägs ju att det här kommer till PS5 Och varför inte? Mm. Det ser ut som Breath of the Wild Fast det är grekisk mytologi Ja så det blir Och det som... är det ju alltid häftigt Jag älskar grekisk mytologi Det är bland det coolaste jag vet Mm så vad får vi? Vi får Zelda, Kid Icarus och Battle of Olympus i 3D nu då? Ja, ett och samma spel, ja, precis. <laughs> ja, men så som till exempel Breath of the Wild har en koppling till Zelda 2 så känns det som att Gods and Monsters kommer ha en koppling till Battle of Olympus om vi ser till mm. nutida spel. Så är det. Så som man hade kunnat göra en uppföljning till Battle of Olympus om det hade blivit en succé vilket inte blev för att det är alldeles för svårt för en casual gamer. Men det spelet i alla fall tror jag kan bli riktigt jäkla nice. Grekisk mytologi känns som att det aldrig blir utdaterat på något sätt. Det känns aldrig som en obsolet grej att ha med Ändå tycker jag att man utnyttjar det alldeles för lite I spel och film Ja, så är det För det är ju jävligt uh, kula historier Ja, det är Jag tänker att det skulle gå att göra väldigt mycket olika På det konceptet tycker jag liksom det, det är ju en väldigt Alltså jag kommer ihåg att det här med grekisk mytologi Jag vet inte om du känner samma Det var någonting man hade koll på Väldigt, väldigt tidigt som barn något sätt alltså att ja. man, man kände till namn och lite här olika historier rätt snabbt så det är liksom jag tror att det är någonting som många känner igen sig i och det är därför jag tror att det skulle fungera så bra. Det borde komma mer än vad det gör. Det känns ju som att nästan all form av litteratur eller känns jag tror jag tror definitivt att det också är så de facto att det kommer från grekisk mytologi Hjälte mm. epos eller kärlekshistorier eller säga vad vill du? men <laughs> därifrån kommer det på ett sätt alltså det är ju verkligen där all form av standard sattes jag tror att religionsstiftare tog typ allt från grekisk mytologi, kristendomen och islam, judendom ja, basen finns i grekisk mytologi Ja, det tror jag också Finns säkert någon jävel som blir kränkt av att jag säger religionsstiftare När folk tror att det där finns på riktigt Och det får man jättegärna göra Men det gör inte det <laughs> Nej, jag, jag står på din sida här Man får tro på precis vad man vill Även om man har fel Jesus är för fan en variant av Herakles Ja, ja eh. Men det är en annan, det är en annan diskussion. Vi <laughs> hörs nästa vecka. <laughs> Med Gods and Monsters eh, vill jag spela. Mm. För det verkar också vara ganska öppet. Och i den här ändå fantastiska världen som grekisk mytologi är eh, ja. finns i det här spelet och alla de här olika mytologiska monsterna finns någonstans och lever någonstans. Kanske får man åka till eh, Knossos Labyrinten på Kreta och så råkar det finnas en minotaur där. Mm. Och att man kan åka dit när man vill, man kanske flyger på Ikaros vingar eller vad det nu kan vara för något främt. Alltså, jag ser jättemycket fram emot det här och hur man har på något sätt använt sig av grekisk mytologi till att göra en ny värld av det, så som mm. de gjorde med till exempel Kridikarus. Ja. Men det var Ubisoft det var, Det kanske du sa i början. Nej det sa jag inte men nu vet ja. jag det. Ja. Eh, och de eh, brukar ju prata om det här Ubisoft formulan ofta. Eh, kan man ju hoppas att de kanske lämnar den lite till det här och eh, låter det vara bara ett spel. Det känns som att de behöver tänka lite mer så faktiskt. Ja låter det vara som Breath of the Wild. Mm. Det är ju ett väldigt bra spel att Ta inspiration från Ja, det är det onekligen Eller som jag kallade det för några veckor sedan När jag pratade med vår, det är din gamla kollega Och min nuvarande kollega Christer eh, Mountain Climbing Simulator 2019 <laughs> När jag var lite irriterad på spelet Jag tyckte det var väldigt roligt <laughs> För man gör ju väldigt mycket sånt Ja. Och man uppmuntrar sig ju väldigt mycket till att göra det också Oh. Men det är inte så att det bara är det. Det, det det är det som blir lite roligt Att säga så kanske Det, jag menar, det är många andra saker i ett sånt spel också Som jag förstår Men det är ett praktiskt sätt att ta sig vidare i världen För du kan klättra upp för ett högt berg Och så glidflyger du från det berget mm. Det är lite snabbare än att springa själv Eller att vissla på någon häst Ja, just det Epona Ja, man kan få Epona på det spelet Om man har en Amiibo Mm det är en sån grej med Nintendo som jag hatar. <laughs> ja, jag, jag förstår precis vad du menar. Att man ska köpa en jävla plastfigur menar du. För det är väl de som är Amiibo. Ja, du ska köpa en plastfigur. skanna den i din handkontroll. Och då får du saker som finns i spelet. Men du bara kan låsa upp om du köper den plastfiguren. Ja, det, det är lite snicket faktiskt. Och så säljer de dem i spelaffärer och sen så kommer folk sälja dem på andrahandsmarknaden för en jävla massa pengar för att mm. folk kommer i brallan när det står en Nintendo på saker. Ja. <laughs> och är de sålda i Sverige och det kanske står Bergsala någonstans så kommer det Är ändå det ännu bättre. Kommer ju för fanns spruta som mm. tapetklister ur dem? Ja, man får ändå säga, jag får ju ge Nintendo att de har ju byggt upp det där på ett väldigt bra sätt. För det är, det är inte många som lyckas med det där. Nej. Jag tror att det är som du säger, det är väldigt många idag, särskilt jag mig, som blir väldigt, väldigt upprörda. Så att, att klara av det där ändå, det är mm. fan imponerande. Ja, men jag tror att de har en så pass stor fanbase att folk mm. vet att köper man någonting av Nintendo så vet man också att det här kommer vara begränsat på ett sätt. Ja. Därför måste jag få tag på det här innan någon annan får tag på det. Mm. Och ja, men de har skött det väldigt, väldigt snyggt. Nintendo är väldigt bra på att få scalpers att vakna. <laughs> ja. Men nu Emil, mm. innan vi avslöjar titeln som många säkert redan känner till så ska du berätta hur du reagerade precis som du gjorde innan vi började spela in hur du snosade lite i soffan och helt plötsligt så hände något. Ja, ja eh, nu har jag ju pratat ganska gott om spelare som ska komma, men det är ju efter att jag har fått smälta det här lite grann. Men under tiden som jag tittade på den här sändningen så jag, jag är ju pollenallergisk också och det är ju nu när det börjar nalkas mot midsommar som min pollensäsong börjar och den kommer att sluta någon gång i oktober. Så att det här med sommar är verkligen inte min grej Men i alla fall Så låg jag i soffan och snosade Och tittade på Den här jäkla sändningen Kul spel för förvisso Men jag satt ju ändå och väntade På ett specifikt spel Och sen Jag hann nog det ändå Och så ser man lite naturbilder Ungefär som att man ser Från, vad fan vet jag En sån här drönare som flyger och så hör jag en väldigt bekant kör. Och då började det så här. Vänta lite nu. Vänta lite nu. Jag känner igen den här låten. Är det Demon Souls? Är det Demon Souls som kommer? Och sen ser jag ju den här jättelika fågeln som har... Jag vet inte om det är en zombie eller om det är ett lik som den flyger med. Men jag ser fågel med det här liket i alla fall som flyger över världen. Så typ flyger jag upp i soffan och eh, nästan skriker. Det är Demon's Souls! Det är Demon's Souls! Det kommer, ett, det, det kommer en remaster på Demon Souls. Evelina, Evelina, Evelina, Evelina sitter bredvid såklart. Jag måste ju berätta för någon liksom och eh, knuffar till. Det kommer Demon Souls, det kommer en remaster på Demon Souls och så skickar jag till dig också. Ja. För jag blev så jäkla pepp På det här Och det verkar så Så får man se lite Men för mig som har spelat spelet Så vet jag ju vad det är man får se Och tänker att jävel Vad gött Ja, fan, Det är så jävla underbart När man kan reagera så Som jag gjorde när, det, när En Star Wars trailer kom Och jag också sprang upp i lägenheten Och nästan välte mitt bord Mm. Ja, men den känslan är ändå ganska god Ja, den är fantastisk Så jag tänker ju att Jag tror i och för sig inte att det här blir en remaster Jag tror att det är en remake Ja För, för man fick se den här Jättelika bossen, den stora riddaren Med den svinstora skölden Och det ser ju inte ut direkt Som att de har tagit ett spel från 2009 Med lite högre upplösning utan Nej, det gjorde det verkligen inte jag tror att de har byggt det från grunden som de gjorde med Shadow of the Colossus då till PS4. Att eh, det är ingen remaster som det till PS3 var utan det är en remake fast det ska kännas precis som det gamla spelet. Och vi vet ju att Miyazaki som har gjort alla de här jävla spelen eller som är typ From Software's Shigeru Miyamoto. Mm. Han har ju sagt att han själv inte har något intresse av att släppa Demon's Souls på nytt men att han skulle bli väldigt glad om någon annan eh, tog på sig det uppdraget. Ja, och så har det ju blivit också. Det är ju mm. de här Blue Point Games som ska fixa det. Och de har ju en gedigen historia från, de har gjort eh, uncharted från PS3 till PS4 till exempel. Och mm. gjorde också Shadow of the Colossus. Den. Så det, ja, du ser Ja, det här tror jag man kan eh, lita på fullt ut Men de har ju nästan gjort en grej Av att nästan inte göra några e egna titlar alls utan, eh, utan köra på Göra remakes och remasters eh, på olika sätt Och eh, när de gjorde Shadow of the Colossus Alltså de eh, gjorde ju så att det känns exakt som PS2-spelet Eh, kontrollen till exempel I Shadow of the Colossus till PS4 eh, mm. Känns, alltså De har verkligen haft eh, ett öga För detaljer där för att eh, Kontrollen är lika sladdrig Och det är väl en grej att kontrollen Är sladdrig i de spelen För att det ska kännas som att eh, Ja, men om du springer Och hoppar åt ett håll Så är det inte så jävla lätt att bara greppa Tag om en massa saker Nej, just Eller det. om en stor koloss Stampar i marken så Nog fan klarar inte av att springa För att den kraften Kommer ändå få dig att tappa balansen mm. Och det, De har ändå Tagit med sig det I detalj För att det är en oro Som jag tror att man kan ha Med till exempel FromSoftware-spel Hela den här grejen med iFrames När du rullar i Dark Souls-spelen Eller i Bloodborne för den delen mm. Man måste ju ändå översätter det här i en remake på ett sätt som From Software gör med Dark Souls-spelen. Absolut, det håller jag med om. Men de här kommer att fixa det i så fall för att de, ja, de gjorde så jävla bra jobb med Shadow of the Colossus som känns precis som PS2-spelet gör. Ja, det här tror jag inte vi behöver oss alls faktiskt utan de, de kommer greja det här. Det ja. det här tror jag. Och jag tror att de eventuellt kommer att förbättra lite grann också. Ja, det har ju några år på nacken, det första, mm. trots allt. Så det är, eh, från 2009, tror jag, till exempel. Så det är ja. Ja, eh, Och Demon oerhört Souls. spännande. Ja, det är jättespännande. Demon Souls är ju verkligen ett sånt spel som inte har fått den kärlekande det förtjänar. Utan ja. det var ju den spirituella uppföljaren som med all rätt naturligtvis... Eh, blev genombrottet på något sätt Demon's ja. Souls var ett genombrott för det var Väldigt omtyckt när det kom men Dark Souls Blev ju för fan ett fenomen Ja, verkligen Så det känns som att Demon's Souls har hamnat Emellan Kingsfield Och Dark Souls och inte riktigt Fått den Det erkännandet som den då förtjänar Bloodborne fick det Som också är någon form av spirituell uppföljare vad man ska säga Sekiro eh, blev ju också väldigt populärt så Demon Souls har verkligen hamnat i skymundan så det spelet förtjänar verkligen den här remaken eller vad det nu kan vara. Ja. <laughs> Och de stängde ju ner servrarna för något år sedan till Demon Souls så att jag tror att det är helt rätt att det kommer en remake på det här att man kan köra nytt online läge. Man kanske tweakar lite prylar. Man kanske får ett PVP som är bra Själv gillar jag inte PVP Men det är inte bara jag som spelar spel här i världen <skratt> <skratt> eh, Så skulle inte jag ha någonting emot Någon typ av bonus För att eh, så som det är upplagt i Demon Souls eh, Dark Souls till exempel så är hela världen sammankopplad Du springer från en plats till en annan och så vidare Och så har det sett ut men Demon Souls är ju mer så att du har en hubbvärd, den Nexus, och sen så finns det, tror jag är fem ställen som du kan åka till. Varje ställe okay. har tre bossar, tror jag. Mm. Okay. Men det finns en sjätte pelare som är trasig i Demon Souls. Det hade varit ganska gött om de har lagt till någonting nytt i det här som man får, som gör att man kan ta sig till en ny värld. Ja, det låter tufft Med tre nya bossar, det tror jag skulle räcka För att det här skulle kännas Legitimt Ja, det blir nog tufft Kanske lite nya vapen Men, men det, är, det är fortfarande ett bra spel Det har åldrats bra också, jag körde ju igenom Dimensions två gånger i sträck För bara några veckor sedan ja det, ja, det säger väl allt Om vad det är för spel, tänker jag Det I ja. kvalitet, helt enkelt så det ser jag verkligen fram emot och man fick ju se de här klassiska bossarna när jättestor jättestora riddaren med superstora skölden som man ska slå på hälscenerna så att han ramlar så man kan svinga sin klinga i huvudet på den och eh, hur man använder svärdets stormruler för att få ner den här jättelika stingrockan <laughs> Ja, De var ändå ganska kreativa med bossarna i Demon Souls på ett sätt som jag kan sakna lite i Dark Souls-spelen. De, ja, okay. de fick till det i Dark Souls 3, lite grann dock, men inte så mycket. Okej okay. Så det kan bli, aj, jag tror det kan bli riktigt, riktigt bra. Och att ja. fler upptäcker det vackra som är Demon Souls. Ja, för så tror jag garanterat att det kommer att bli. Mm. Absolut. Ja, det var väl det jag egentligen? Ja. Ja. Som, som, som vi sa i början Ett bra event, fullt godkänt Men det var ju några titlar Som räddade det ändå tycker jag Som Demon Souls till exempel Resident Evil 8 Och Horizon mm. Det var ju tre titlar som kom Och att vi faktiskt fick se konsolen också Det, var, det kan inte än att Vara ett bra event då Tänker jag Nej, jag blev ju ännu mer sugen På en PS5 efter det eventet Ja, och det är väldigt gott betyg om så. Och att det är mycket just Sony-titlar också. Ja, det var mycket Playstation Studios. Det, eh, rätt val också tycker jag. De har ju levt väldigt starkt på sina exklusiva titlar. Och det dök ju faktiskt upp några sådana. Som mm. vi faktiskt inte har nämnt här. Det var ju någon... Eh, jag har tappat bort namnet på det tyvärr. Men det var ett spel där man liksom... Man dog och levde om eh, samma dag, ungefär alla Groundhog Day. Eh, tyckte jag också så ganska coolt ut. Eh, mm. Och även naturligtvis ett nytt sånt här Final Fantasy-liknande spel i en stor öppen värld som hade ett jävligt krångligt namn. Men eh, ja, det är mycket som vi inte har nämnt också. Ja, men det var, jag har ju bara nämnt det som jag tycker är intressant. Sen okay. kanske du som lyssnar tänker att Varför pratar ni inte om det här? Ja, antagligen för att det inte intresserade mig Men ni får jättegärna eh, Skälla på oss om det är så Gör det Men Och det vet är... ni vad ni gör Ni gör det på fyrkantiga ögon på Facebook Det får ni skälla precis hur mycket ni vill Eller skriva en arg recension På iTunes, det går också alla tiders mm. Och vi kommer Antagligen att tänka Ja, det är ditt problem <laughs> Nej <laughs> Det var drygma för att dryg det var kul. Ja, Nej, men jag tror att då. det är bra att de i alla fall koncentrerar sig på sina egna spel så det inte blir. Det här kommer också komma till Xbox eh, XX, One X Serie X, XXX, eh, Pro X och till PC. Utan att eh, ska du köpa en PlayStation så kommer du få det här och du kommer bara få det med PlayStation. Vad är det? Så är det dags att knyta ihop säcken. Knyta ihop säcken, ja. Så det är precis som vanligt. Jag blir lika glad varje gång att kunna säga att tack så mycket för att ni lyssnar. Det är väldigt roligt att någon lyssnar på det här gagget varje vecka, dag ut och dag in håller jag på att säga. Mm. Men Absolut, tack så mycket för att ni har lyssnat även den här veckan. Tusen tack.